כי תעשה הטוב והישר בעיני אדוני אלוהיך. כי יכרית אדוני אלוהיך את הגויים, אשר עטבה שם לרשת אותם, מפניך, וירשת אותם וישבת בארצם, כי לך פן תנקש אחריהם, אחרי שמדה מפניך, ופן תדרוש לאלוהיהם, לאמור, איכה יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם, ואעשה כן גם אני. לא תעשה כי כל תועבת אדוני אשר שנא עשו לאלוהיהם. כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלוהיהם.